Від тих далеких часів, як розпочався їхній роман, вона не носить глухих светрів, купує собі лише светрики на гудзичках. А сьогодні вона вперше сидить сама у своєму кабінеті. Їй пощастило скасувати зустріч, бо пішла та сама кров, якої жадала далека комп'ютерна ворожка. Можна собі уявити, який міг бути ефект, якби директорка скористалася не кров'ю з пальця, а цією кров'ю. Він телефонує, питає, може вона передумала? Може він усе-таки заїде? Ну, гаразд. Сьогодні нехай вона відпочине, але завтра він неодмінно приїде, і вони будуть кохатися нетрадиційними способами. Але то завтра, утомлено, думає вона. А сьогодні вона сам на сам із комп'ютером, за яким, як виявилося, дуже скучила. Вони ж і не спілкувалися відтоді, як та червона рута запропонувала їй свої послуги. «Ти завжди хотіла потойбічного знання, – каже вона собі, – тільки боялася його. Ну, от і маєш. А особливо захотіла після того, як потоваришувала з ним і з комп'ютером». Хто б іще показав тобі, наприклад, месу Алістера Кроулі усі її аудіовізуальні величі? Іноді комп'ютер може бути кращим за чоловіка. І вимкнути його можна, якщо вже зовсім набридне, і відповіді на сакральні питання знає краще за багатьох чоловіків. Але є питання... На який комп'ютер не відповість, наприклад, Як знову відшукати Архангельську ворожку? Вже годину вона блукає інтернетом, але сайт Червона рута не відкривається. Всі пошукові системи на запит Червона рута видають тільки пісню Володимира Івасюка, або інформацію про фестиваль. 1989 року. І знову вона, певне, ночуватиме тут, бо немає сил підвестися зі стільця така сильна кровотеча. Можна викликати таксі, але вона боїться закривати чиєсь авто. А перед комп'ютером так добре. Він уміє заспокоїти. Принаймні, дуже намагається. Вона набирає приворот кров'ю, заходить на сайт і знаходить дуже багато вельми суперечливої інформації. Шлюбна ніч. Найкращі хвилини ночей кохання – Щирі розмови по тому, коли заговорять про те, про що мовчать за інших обставин. Якщо воно так для обох, значить їх направду багато чого поєднує. Ці двоє були разом більше двох років, а потім вирішили, що зможуть створити родину уклали шлюб і відмовилися від засобів запобігання. Йому трохи за 50, їй трохи за 30. Зараз вони в готелі, в подорожі, куди прилетіли відразу після реєстрації шлюбу. За вікном мерехтять вогні незнайомого міста. На столі Два келихи й недопита пляшка дорогого шампанського. Над ліжком – лагідний світильник. Можливо, щойно вони зачали дитя. У мене двоє дорослих дітей. Але вперше я робив це свідомо, каже він. У мене в минулому Лише ненароджені діти, відповідає вона. Її репліка провисає без відповіді. То ніби звинувачення всім чоловікам світу, що зараз не є доречним. Аби повернути дорогоцінні хвилини гармонії, вона весело додає, але мене моя мама все-таки народила. «А моя мама?» – несміливо починає він. «Моя мама, ти ж бачила її? Вона ще була жива, коли ми познайомилися. То ти, мабуть, пам'ятаєш, якою вона була?»